і червонощокої жінки. А хата батькова здалась такою негарною чужою, та й люди в цій хаті. Велика штука, що вони йому свої. Коли ж вони такі мужики? І, поправді, врядник та писар з мужиків сміються, бо вони живуть так, зовсім без поняття, як настояще необразована животнея. Хіба ж він може так жити? Коли ж він тепер зовсім інший чоловік став? Він усе думав про це і не міг заснути. Поруч із тим, що він бачив сьогодні, згадувався йому город, вулиці з ліхтарями, світлиці в палаті, де він був за сторожа, цирк, от туди щодня ходив би. А тут ця тісна хата з лавами, з рогачами. Цей батько або Денис, що, як скаже слово, то так і верне язиком на верле. Репа на мужова, аж смердить. А там, у городі, зовсім не такі люди. А дівчата... І він почав згадувати городянських покоївок та куховарок, які були до його ласкаві. Ах, чорт його знає, Машка, мабуть, плаче тепер. Гляди, що ще дитина буде. Та хіба сама Машка? Були й поперед неї. Устав, не можучи лежати, накинув піджак і вийшов з клонів. В кінці садка, що був зараз же сумежно стоком, якийсь чистий молодий голос виводив пісню. Що воно співає в нашому садку? подумав Роман. Перескочив через стін і пішов садком. Співало не в їх, а в садку в сусіди, в струка. Роман переліз струки у і пішов поміж деревами вниз, до річки на той голос. Незабаром він побачив дівочу постать. Видно, що прийшла по воду, бо на землі стояли відра, але вона забула про їх. Причарована цією тихою ніччю і ніжно-звабливим Плюскотом темних хвиль біля своїх ніг стояла і співала. Мабуть, струкова наймочка, подумав Роман, і йому згадалося її делікатне обличчя з довгими біями і тоненький стан. Так він тоді в танці обкрутив її, обхопивши за стан рукою, вся зачервонілась. Задихані молоді груди високо здіймаються, вихопилась і втекла. Роман тихо-тихо підійшов до дівчини. За співом вона почула його тільки тоді, як уже біля неї стояв. Жахнулась. Ой Боже, хто це? хотіла вже тікати, але він придержав її за рукав. Це я, Роман. Чого ж це ти? Ви тут? Паслишав. Как пайош, та й прийшов. тож, чого б ти ви до мене прийшли? Таво, що хорошенька. І він хотів обняти її за стан, але вона випручилась. Як тебе звуть Левантиною? Хорошо. І таки обняв її, притулив до себе. Але вона зараз одіпхнула його, вирвалась і, покинувши відра, як Коза дика втекла, покрившися за деревами. — Еч, яка прутка, — подумав Роман. — Моторна. — А ловка дівчинка, треба б заходитися коло неї. Постояв ще трохи, дожидаючи, чи не вернеться повідра. Не верталась. Пішов додому свою клоню. Туди ж тим часом прийшов спати Зінько. — Я думав, що ти вже спиш, Романе, а ти ще ходиш. — Не спиться якось. От і мені часом не спиться. Все думки обнімають, та й спати не дають. — Думки? — сказав Роман, і Зінькові на мить здалось, немов сказав трохи глузуючи. — Що за думки? — Та усякі. — От учора я все думав, як його так і зробити щоб усім людям добре на світі жилось. А то от хоч би сказати про землю. Такого народу множилось